Закрилася я шмаком, бачив Рамберті лише її очі, з яких бив живий розум, чув її голос, страшенно здивувався її знанню італійської. «Італія славна великими жінками, я хотіла знати, як вони думають», – засміялася Роксолана. «Мені все ж здавалося, що Італія більше прославилася своїми чоловіками», – обережно зауважив Рамберті. «Ви не робите великого відкриття. Та чи й слід від чоловіка чекати чогось іншого? Сподіваюся, що в Стамбулі ви помітили тільки чоловіків. Тут нічого іншого не помітиш. Мені здається, що навіть коли б спустився на землю Аллах і став ходити по домах правовірних, то щоразу б чув, тут у нас жінки сюди заборонено». Я не Аллах, а тільки простий мандрівник Що цікавиться античними руїнами Яких так багато на цій землі Окрім того, мене засліпив блиск султанського двору І сам султан Сулейман Я написав про султана І коли б смів попросити вашої ласкавої уваги Він подав дрібно списані аркушики Арабського паперу Джафарі Може дозволити, я прочитаю вголос Не насмілюсь Завдати вам клопоту Я звикла розбирати не таке письмо Тільки й того, що в султанських книгозбірнях кращий папір Або ж самарканський, або шовковий оковий Харірі Вона уважно проглянула аркушики Рамберті писав Султан на зріст вищий от більшості інших Худорлявий і дрібнокостий Шкіра в нього смаглява, ніби прокопчена димом голову голить, як і всі турки, щоб щільніше надягти тюрбан. Має широке і ледь випукле чоло. Очі великі й чорні. Коли погляне, вираз має більш милостивий, ніж жорстокий. Його орлиний ніс трохи завеликий для його обличчя. Бороду не голить, а тільки коротко підстригає ножицями. Вуса має довгі і руді. Шия продовгувата і дуже тонка як і інші частини його тіла невідповідно видовжені, незграбні і погано допасовані. За душевним складом він великий меланхолік, і ніколи б не розмовляв і не всміхнувся до близьких, якби не жував траву, яку турки звуть Афіон, а древні звали Опій, від якої він розвеселюється, якщо й не п'яніє. Стверджував мені чоловік, який те добре знає, що султан, попри свою меланхолію, понад усяку міру запальний Не вельми вмілий і жвавий у володінні конем, щоб на ньому скакати, але охоче вправляється в стрілянні і інших військових іграх Серця кажуть вельми доброго, в усьому стриманий, скромний, але душі за інших прихильний до своєї віри Можливо, це йде від нерішучості і уповільненості його натури, а не від бажання нав'язати свою волю і переконання. Жоден з його предків не любив так дозвілля і спокій. З цього погляду його не вважають ворогом християн і хвалять за те, що уважно ставиться до чужих поглядів і віри. Про нього йде слава, як про милостивого і людяного. Він легко прощає провину. Розповідають, що любить книги і особливо охоче звертається до праці Рістотеля, який читає зі своїми тлумачами по-арабськи. Невтомно вивчає мусульманські релігійні закони і сповідує їх із своїми муфтіями. Має 43 роки. Великодушніший за свого вітця і інших предків. Дозволяє, щоб ним керували улюбленці, як то чинить і водночас упертий, і коли надумає щось зробити – то досягне свого хоч як було б тяжко і незвично. Раз або двічі на тиждень читають йому історію про славні діла його предків і про те, як вони підняли царство до вершин, на яких воно нині перебуває. Він вірить у пророкові слова. «Як єдиний Бог володіє небом і небесними ділами, так Божою волею визначено, щоб єдиний володар управляв землею і земними справами». І то має бути член Османової династії. Але через те, що ті, хто описував чинки і перемоги Османовичів, були обманщики-підлабузники, які заробляли, одурманюючи народ, султан не любить їхніх писань, а тільки переглядає в історичних архівах документи про те, як його династія воювала і мирилася з іноземними державами.